Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Hän sanoi, eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi, auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan. Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut. Vaan sitten hän sanoi mielessään, vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni. Niin Herra sanoi, kuulkaa mitä tuo väärä tuomari sanoo. Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä, päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian, kuitenkin kun ihmisen poika tulee, löytäneikö hän uskoa maan päältä? Niin hän puhui vielä muutamille, jotka luottivat itseensä. Luulen olevansa vanhurskaita, ja ylen katsoivat muita tämän vertauksen. Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani. Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin. Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niin kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät. Enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Minä paastuan kahdesti viikossa. Minä annan kymmenykset kaikista tuloistani. Mutta publikaani seisoi taampana, eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille. Tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen, sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään. Ja he toivat hänen tykönsä myös pieniä lapsia, että hän koskisi heihin, mutta sen nähdessään opetuslapset luhtelivat tuojia. Mutta Jeesus kutsui lapset tykönsä ja sanoi, Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Ja eräs hallitusmies kysyi häneltä sanoen, hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemään? että minä perisin iankaikkisen elämän. Jeesus sanoi hänelle, Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksin. Sinä tiedät käskyt, älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä sano väärää todistusta, kunnioita isääsi ja äitiäsi. Mutta hän sanoi, tätä kaikkea minä olen noudattanut, Nuoruudestani asti, kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän hänelle, yksi sinulta vielä puuttuu, myy kaikki, mitä sinulla on, ja jakele köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa, ja tule ja seuraa minua. Mutta tämän kuullessaan hän tuli kovin murheelliseksi, sillä hän oli sangen rikas. Kun Jeesus näki hänen olevan murheissaan, sanoi hän, kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on tavaraa päästä Jumalan valtakuntaan. Helpompi on kamelin käydä neulan silmän läpi, kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Niin ne, jotka sen kuulivat, sanoivat, kuka sitten voi pelastua. Mutta Hän sanoi, mikä ihmisille on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Silloin Pietari sanoi, katsomme olemme luopuneet siitä, mitä meillä oli ja seuranneet sinua. Niin hän sanoi heille, totisesti minä sanon teille, ei ole ketään, joka Jumalan valtakunnan tähden on luopunut talosta tai vaimosta tai veljeistä, tai vanhemmista tai lapsista, ja joka ei saisi monin veroin takaisin tässä ajassa ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää. Ja hän otti tykönsä ne kaksitoista ja sanoi heille, katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja kaikki on täysin toteutuva, mitä profeettain kautta on kirjoitettu ihmisen pojasta. Sillä hänet annetaan pakanain käsiin, ja häntä pilkataan ja häväistään ja syljetään. Ja ruoskettuaan he tappavat hänet, ja hän nousee kolmantena päivänä ylös. Mutta he eivät ymmärtäneet tästä mitään, ja tämä puhe oli heiltä niin salattu, etteivät he käsittäneet, mitä sanottiin. Ja hänen lähestyessään Jerikoa, eräs sokea, istui tien vieressä kerjäten. Ja kuullessaan, että siitä kulki kansaa ohi, hän kyseli, mitä se oli. He ilmoittivat hänelle Jeesuksen, Nazaretilaisen menevän ohitse. Niin hän huusi sanoen, Jeesus, Daavidin poika, armahdan minua. Ja edellä edelläkulkijat nuhtelivat häntä. Saadakseen hänet vaikenemaan, mutta hän huusi vielä enemmän, Davidin poika, armahda minua. Silloin Jeesus seisahtui ja käski taluttaa hänet tykönsä, ja hänen tultuaan lähelle Jeesus kysyi häneltä, Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Hän sanoi, Herra, että saisin näköni jälleen. Niin Jeesus sanoi hänelle, saa näkösi, sinun uskosi on sinut pelastanut. Ja heti hän sai näkönsä ja seurasi häntä ylistäen Jumalaa, ja sen nähdessään kaikki kansa kiitti Jumalaa.